Вогняний бог маранів. Запальничка Чарлі Блека Серед майна Урфіна Джуса була одна річ, яку він цінував понад усе. У зовнішньому світі за горами ця річ мало чого була варта, але в чарівній країні вона здавалася справжнісіньким дивом. Це була звичайна запальничка – Вишукана плеската дрібничка, що вміщалася в долоні свого власника. Ця запальничка дісталася Урфінові. Коли, скинутий з престолу, він сидів у в'язниці і чекав суду. До колишнього короля прийшов одноногий моряк Чарлі Блек. Він довго розмовляв з Урфіном, прагнучи домогтися від нього, спокути у скоєних злочинах. Але ані крихти каяття. Не виявив джуз Розгніваний моряк обернувся спиною, щоб піти геть І цієї миті з його кишені вислизнула блискуча дрібничка І впала на солому, що вкривала підлогу Щойно Блек вийшов за двері, як в'язень кинувся до того предмета Це була запальничка, і Урфін знав їй ціну Зовні почулися кроки Моряк помітив свою втрату Урфін вмить засунув запальничку під матрац і всівся на ліжко. Чарлі Блек пішов ні з чим, але він не переймався. У рюкзаку у нього була запасна запальничка. Урфін переховав знахідку в одягах і забрав у вигнання. Запальничка відгонила запахом, який подобався Урфінові. Це був запах бензину, хоча вигнанець і гадки не мав про те, що таке бензин. І з часом бензин випарувався. Це стурбувало Джуса. Але йому вдалося роздобути пляшку легкої прозорої нафти, і вона замінила бензин. Рік у рік зберігав Урфін Джус запальничку як гарну дрібничку, якою можна коли-неколи милуватися. Та тепер, коли він вирішив виступити в ролі вогняного бога Маранів, вона стала Урфінові в пригоді. За її допомогою Джус довів з трибунам, що вогонь кориться йому і миттєво виникає за його наказом. Одне діло бити кресалом по кременю, чекаючи, поки зблисне іскра, а потім роздмухувати її, аби з'явилося полум'я. Усе це потребує часу і не справляє сильного враження. І зовсім інше коли вогонь миттєво вихоплюється з простянутої руки володаря і запалює жмут соломи, який спалахує яскраво і гаряче. Звісно, він міг би придбати в сільській крамниці сірники, але для того, хто хоче звеличитись як вогняний бог, саме запальничка стане якнайдоречнішою. Урфін вразив уяву маранів, у найперший вечір своєї появи, під бурхливі вигуки глядачів, він багато разів вихоплював вогонь із простягнутої руки. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.